بسم اللہ الرحمن وَإِنَّمَا الْأَمَانُ وَعَلَى لَأَنَّ اسم الرحمن الررحمن الرمما اما مح اماو پ معزستان والله ناموواهم ل اسم النا وال معوالي ظاهرن تنناول فره لكن بتلل عمل به تقدم الحقیقې په بقی مجر دللس ش پ ای دم اوسهه کل شاره اثر کې گو ک س اشکالات رایم اجمع بین الحقيقت المجازبانې چې احنا په بعض ځو ک جنو بن الحقیقت المجاز کړري نو دا هغه اشکالات نه جوابات ورکړي سرور پینځه اشکالات دي تاسو جوابین الحقیقت المجاز احناف ما جهاز غنه تاسو په خپل باندي وایي چې کل د حرب او د جنگ په موخه باندې د کلي نه او کافر نو خيجی کافرانو راګيري او اغه دا مطالبه وکي چې امینون علی ابنائنا امینون علی ابنائنا موږ په خپل زمنو باندې امن راکې او یو امینون علی موالینا په موالی باندې پس ابن حقیقت ته ابن کې او په ابن الابن دملسیکی مجاز دی صحیح شو اموالي حقیقت ته آزاد کردہ کې او په آزاد کردہ آزاد کردہ کې مجاز دی په پرکار دي چې صرف امن ملاوي دي تاسو ته قانون مطابق حقیقت باندې عمل راغلي و صرف دککاس چې په سر روچیتو کو ځامونو ته ملاوي دي دمن وسو ته ملاوي دي اده کرانګي دي د ازاد کردہ علماء ته ملاوي دي د آزاد کردہ آزاد به ملاوي کې ام چې د ایبن معنا حقيقي ده او د چې د ایبن معنا مجازي ده او امن د ملاوي کې مولات مؤقت ته چي رده ما د مولا معنا حقيقي ده او مؤقت ته هم چې د مولا معنا مجازي ده هلته چې جام بين الحقيقه والمجاز ته څه په لابلانه ندي جواب ورکي دې اشکان کاينما عمما دا کلته کې اشاره چې امن عام شويږي پرو او هم عام شويږي وصول ابناءهم او ابناء الابناءهم أو مولاتهم او مولى المولاده فهم صحيح مداروله نذيب التوئيجي دلت كي صرف حقيقه بان بدل العمل به للتقدم الحقيقي ظاهرا فدواله شامل تشامل ظاهرا فدواله تناول ظاهري دواله رازيد امن بصورت كي umum gualna naf umum صرف حقيقه بان عمل اخلو من و امن دې لاوش سره ابنا دې امينون علی ابنائنا کی او امینو او موالینا کی صرف موالیت او مو تکات مو تک شامل شي ابراهیم تعالی مؤتکین دا شامل شي فاتشو دې نور ته چې موږ امن و کو نو دا وجد احتیاط نا قدم کې احتیاط پکار وی وین نلی پته ظاهر متبادر عام مرق او معاشره نماولا اطلاق فماولا المولان کورشی او فماولا باندې کورشی دی ابن اطلاق فایبن کورشی او بیگنه بنمو کورشی دا ابن ابن, ابن, ابن مسیتا او متق المعتك تشامل لموجد دلت کی دی ابن او دا مولانا صرف معنا حقیقی الوه قام والغو موجد هذا الذي الفاظ و وجناس وجنا صرف ابن توركو او صرف مولا توركو فتشوا بين ابن او متق المعتكتا دا, دا وجد عرف نا چون کې شمول دی وتا قدم کې کار دي په حکم دم کې احتیاض پر کار دي نو دا وجد احتیاض نه دی تا منور ته نن دا چې له پښتو لفظ نوم صرف ابن او مولا بل تشو مول المولا او ابن الابن دې تامل وکړ ته دا وجد او نه ظاهري تور دا الفاظ دي کم شامل دي په دغه لفظ نوم دا معنا ان اخلو احتياطا من ديت امن ورکونه د چینو جامه بين الحقيقه دي دي او کله الفاظ او د الفاظ د اوي الفاظ نه هغه کنو د وجمونګه سره حقيقي معنا له ابن او مولا کله ش مولا المولا آه. آه. دو دو او موتا کلماتک هغه د امن ورکو د وجدو احتياط او د عرف د وجد احتياط چې کله امن اریت د احتياط او د عرف د وجنه بين الحقيقه والمجاز رانه وإنما عمهم الأمان وإنما عمهم الأمان عام شيد أمان بما باسطت كي استا منو جكادرن أمان تلقي على أبناء هم صرف بابناء و موالي و باندي ندى عم شيد أمان चाहता إنما عمهم الأمان إلى أبناء إلى أبناء الأبناء وإلى موالي عام شيد لأن اسم الأبناء والموالي زكيسن اسم, أب... اسم الأبناء والموالي سم دارنا موالي ظاهرا يتناول القرآن ظاهرن فتو ظاهر فروع کی ظاہن تول کہ اور کہ تناول الفروعہ الشاملہ کی فروع فروع تول او مولا الموالی لیکن بدل عمل به لیکن باطل عمل پر فروع پر مجاز معنی اور کی فروع تول کہ معنی مجازی د مولا ابناء او ابناء او مولا الموالید معنی مجازی شو لیکن بدل العمل به لیکن پر تناول ظاہری کہ معنی مجازی باندې عمل باطل لتقدم الحقیقه تقدم د حقیقت فاض شدید تول امن ببقیه مجرد اسم مفادش دا حالی اسم دا ظاہری دلی تا شبه دن دیکی شبه پاعت شبه شوا ببقیه مجرد اسم دا مجرد اسم شبه دا شبه کردی دا بی حکن دم تحفاظت د دم کی ظاہران عرفان و تشاملیی لہذا شبه را لچه دا ابناو الابناع مولا المالو محبوظ دیو که محبوظو ندی متوجه عرف او, أو آمان دا احطیات او دوجه دا شبهنا منگا دیتم اعمان وردنا دا چه منگا حدود او مجه صد کو جانا د دې یو نظیر ذکر پی و ساره کله او دا وګرځي د پښان دو اشاره دا د دې مسلې وبال نظیر دې د دې مسلې مزید و زحد کوي خو سره راو خاطر په دیواله کېلې مسلمانان غیر چاپیر د ښرا د لاس کې چې مسلمانان ارزه کې طالب شو کا کيرانږي د مسلمانانو هیڅ پاش یو کاثر وو فتقيلا باندې او مسلمانان ته خلاص باندې اشاره وکړه تراکوش شه فدیوال باندې خلاص باندې اشاره وکړه درکوش رازه خبرم زه ان تراله اوس په دې صورت کې علما وايي دې کسته به امن ورکول شي چې کوم اشاره باندې راکوش شه دوی امن دې دې ته به امن ورکول شي اوس اشاره معنی امن کېدې شوې دې معنی حقيقي څنګه ده اشارت اکنه اشارت طلب اشارت طلب تولی کنید تا دیکی ده امن سی یعنی ما خواه تراشا حبالم زین ترالا اوست دیکی ده امن معنی نیشتا حبالم زین ترالا و ظاهر متبادر ظاهر او عرفان ظاهر او عرف داویی چی دوتا اشاره زان طرف تا اکلا چی ما طرف تراشا تو دادلات کی بصورت مسالمت باندی چی تا تز سنوان تا اگر چې حقیقی معنا ده نه مجازي معنا ده خو ظاهر متبادل تور فن د صورت مسل مسالمت سکي دلالت کوي څنګه چې د کلتکه ابن الکبن او موثق موثق د دې حقيقي معنا ده مجازي معنا اگر چې را له حقیقت مو واست معنا مجازي ته شامل نه او د عرف او د او د ظاهريت مناول د نمند لپاره داسې شلکه څنګه چې د کلت إشارة أمن. إشارة تا اشاره د پاه د عمل او د ممسمت د عمل ورقولو دا ددي معناهره او ظاهرن چې کمم د ظاهري تهناول او د اوو ک د اشاره قد دلات ک چېتاب د عمل. ارم زیایاله دسمګ چې بل تېب په د اشاره کې موږ د عمل وپ د وجه د اوورو او دجه د ظاهري صورتت او د طناولجه درنېته ابنقببا او په مقع مووقب دا خبره ده دتر تيبنطيببا ته امان داسې دا شو. لقد قلت کی ظاہری تر دی اشارے د وجه نمنګ دی مشار الہیہ تاسه سوال اگر جدان د ری حقیقی معنا راونه ری مجازی معنا اور څنګه د اشارے نو مسالمت په صورت په جدا جدان تاسه نوایي وصار او دک م... دک شمول ذات شه دک ابناء والابناء امن ورکو ذات ک الاشاره تی یا دک صورت چې کم دک مشکوره مساله ک الاشاره د پشان د اشاره شو ازاده ہر ک لج مسلم په اشاره سره او سایش الکافر کافر لها الى نفسی اقبل زان توابتان به الامانو ثابتی کی بده اشاره سرا کافر تا امن وداد ده اشاره نا حقیقی معنی را نم ماجازی معنی صورتا او ظاہرا لصورت المسالمات زکر اشاره اشاره عرفا اغا صورت دسلے لمسالمات او احتياط بده کده چدتا دی امنو ورکا جدت اشار شمیر وَإِن اگر چنه و ان لم تكن ذلك اگر چنه دا مسالمت او امن ورکل حقیقتا للاشاره معنی حقیقتي د اشاره ده فر او معنی مجازي ده سره فر د اشاره حقیقتا للاشاره تو لیکه و ان لم تكن ذلك اگر چنه دا مسالمت حقیقتا معنی حقیقتي د اشاره ان مانا د مجازي او د او د احتياط کي احتياطا او د اور د دورتنا 7 درجات کي د امن باندې درجات کي چدي مشروط د امن ورکني شي